Noniin. Onko varpu? On. Ah, viihdetomisto Fang time Manuel soittaa. Hyvää päivä. hyvä. <täivä>. Kuule, joo. Tämmöinen asia soita, kun ä, teillä on sitten tämän juhla lauantaina ja on tämä strippari tilattu sinne. Eli minä tulen. Ja hal. Anteeksi. <täivä> joo, justi. <täivä> Antaa tulla vaan. <täivä> minä haluan varmistaa muutama asia, koska <täivä> tämä kaikki jo Valmis muuten? Mutta tiedät no niin. että mä osoitte vielä. No niin. Kyllä? No niin, aina tullaan vaan, kyllä sä senkin tiedät. Mikä tiedät? Osoitteen. Ei, tiedä osoitte, anteeksi. <lacht> Ai, hemmetti sentään. Miten? Naura? Tää aika tätä aika hupasi jatki. Oh, kumpi siellä nyt on? Juha vai ei, toi Mauri? Anteeksi, mutta minä olen Manuel Torro. Eli Mauri vai? Ei ole Mauri. Minä ei joo. tunne kukaan Mauri, kyllä. Justi, joo. No ei se mitään, kuule. Ota ihan meidän isäntää yhteyttä. Isän. Sillä voisi vetää sen paremmin. No, mutta kuule, minä kerron. Minä oikeasti olen kyllä Manuel Torro, Mutta tekee tämä show. Tenkä se show, Radio Energy. Ai kautta. Kyllä joo. <laughs> Tyttö Ilona tilaa pila puhelu, mutta nyt ei onnistu sitten, kyllä. Voi harmi. Ei. Oi, hitto, Siin. kyllä oli hupane just. Sinä olet fiksu. No joskus käy näinkin päin kyllä sitten. No kyllä, joo, kyllä oli niin. No joo, päivä ainakin piristy varmasti vähän sen sitten. No kyllä, kyllä, todella. Ah! Voi harmi, että ei kyllä usko. Ei, ei kato, ei, joo, ei millä. Ai, Ilona on tällaisen. Joke. No niin, joo, ei kyllä mä ilmo, että oli aivan hauska juttu. Vahinko, että meni pieleen, kun mulla oli yhät kaverit mielessä, että kutka tällaisen tekee. Aa. Eli kyllä joo, mä heti arvasit pilapuheluhan tähän. No. <laughs> Huumarikavere löytyy. Yes. Vai. No, no, no mutta... joo, kiva juttu, tämä oli ihan hauska. No hyvä näin. Terveisiä sulle, Ai, jättä mainio juttu, mä oon kuullutkin sua Kiitos. <laughs> joo, mä kuuntelen mielelläni, kyllä. Okei, okay. joo, kerran muillekin terveisiä. Minä kerron varmasti. Okei, okay, moi moi.